14. З непам'яті люка виводили ляпасами. Не дуже сильними, не тими, від яких у нього ніс заюшило, якщо насправді так було. Але й ніжним ляпанням їх не можна було назвати. Люк розплющив в очі й побачив, що лежить на підлозі у іншій кімнаті. Біля нього, спершись на одне коліно, стояла присцила. Саме вона й навішувала лящі. Брендон і двоє лікарів теж були поруч і спостерігали за ним. Гендрікс так само отримав свій айпад, Еванс, папку-планшет. «Він отямився», – сказала Присцила. «Люку, ти можеш встати?» Люк не знав, чи може. Кілька років тому він зліг із гострим фарингітом і високою температурою. Тепер він почувався так само, немов наполовину вислизнув із власного тіла і витав десь в атмосфері. В роті було гидко. Місце останнього уколу несамовито чухалось. Він і досі пам'ятав те жахливе відчуття, коли набрякло і стислось горло. Брендон не дав Люкові змоги випробувати силу ніг, просто схопив його за руку і потягнув угору. Люк, хитаючись, встав. «Як тебе звати?» – спитав Гендрікс. Люк. Лукас. Елліс. Здавалося, що слова виходять в нього не з рота, а з тої від окремленої частини душі, що витала над головою. Люб почувався втомленим. Обличчя пульсувало від численних лящів. Ніс болів. Він підняв руку. Вона повільно полинула вгору, мов крізь воду. Потер шкіру над верхньою губою і не здивувався, коли побачив на пальцях пластівці засохлої крові. «Скільки я був безтями! «Осадіть його», – сказав Гендрікс. Брендон узяв люка за одну руку, пресцила за другу. Повели його до стільця, звичайного кухонного стільця, без усіляких, слава Богу, перев'язів. Стілець стояв перед столом. За столом на іншому кухонному стільці сидів Еванс. Перед ним лежала колода карт. Карти були завбільшки з пейпербек із синьою сорочкою, без візерунків. «Пейпербек. Книжки кишенькового формату в м'якій політурці. «Я хочу до себе в кімнату», – сказав Люк. Голос усе одно лином не з рота, хоча цього разу вже ближче, мабуть. «Я хочу лягти. Мені зле». «Запаморочення минеться», – сказав Гендрікс. «Хоч я тобі радив би не вечеряти. А зараз я хочу, щоб ти уважно слідкував за лікарем Евансом. У нас для тебе є невеличкий тест. Щойно він скінчиться, ти повернешся в свою кімнату». І... «Віддихнеш!» Еванс узяв першу карту, глянув на неї. «Що в мене?» – спитав він. «Карта», – відповів Люк. «Прибережи свої жарти для Ютубу!» – мовила Присцила і дала йому ляща, набагато сильнішого, ніж ті, якими виводила його з забуття. У Люка задзвеніло у вусі, але в голові трохи прояснилось. Він глянув на Присцилу і ніякої нерішучості не помітив. Ніякого жалю, нічого. Люк збагнув, що в її очах він ніяка не дитина. Їй вдалося створити в своїй уяві жорсткий розподіл. Люк для неї піддослідний. Піддослідного треба змусити робити те, що від нього вимагається, а якщо не виходить, то вдатися до того, що психологи називають негативним підкріпленням. Але коли тести скінчаються? Ти йдеш собі в підсобку випити кави з лікером де ніж, поготорити про своїх дітей... Ото справжні діти. Чи поборчати на теми політики, спорту і погоди? Та хіба він усього цього не знав? Нехай так. Тільки от теоретичні знання і правда, від якої в тебе шкіру пече, різні речі. Люк розумів, що колись, швидше за все, невдовзі. Він здригатиметься щоразу перед тим, як здійматимуть долоню. Навіть щоби просто потиснути руку чи дати п'ять. Еван сухайно відклав карту в бік і взяв з колоди наступну. «Як щодо цієї, Люку? Я ж вам сказав, що не знаю. Звідки мені знати, що...» Престила знову дала йому ляпаса. У вусі задзвеніло ще дужче, і Люк заплакав. Мимо волі. Раніше він гадав, що інститут – це кошмар, але виявилося, що справжній кошмар – ось він. Це коли ти наполовину вислизнув із з тіла, а тебе питають, що намальовано на карті, якої ти не бачиш, і б'ють щоразу, як кажеш, що не знаєш. «Постарайся, Люку!» – мовив Гендрікс на те вухо, в якому не дзвеніло. «Я хочу до себе, я втомився, і мені зле!» Еванс відклав другу карту і взяв третю. «Що це?» «Ви помилилися?» – сказав Люк. «Я ТК, не ТП. То, мабуть, Каліша могла б розказати вам, що це за карти. А Ейвері, він точно зміг би, але я не ТП!» Еванс узяв четверту. «Що це?» «Ляпаси вже скінчилися. Кажи, що це за карта, інакше Брендон вдарить тебе шокером, а це боляче. Певно, судомити більше не буде, але всяке можливо, тому скажи мені, Люку, що на цій карті?» «Бруклінський міст!» – загорлав Люк. «Ейфелова вежа! Бред Піт у смокінгу! Собака! Щосери! Інді 500! Я не знаю!» «Інді 500. Щорічні автомобільні перегони на величезній трасі індіанаполіс Спідвей. Він чекав на удар струмом. Певно, доглядачі носили якийсь пристрій для того. Може він трищатиме, може годітиме, може взагалі буде безшумний, і Люк просто смикнеться і повалиться на підлогу, судомний і знеслининий. Натомість Еванс відклав карту і махнув Брендону, щоб той відійшов. Люку від цього не полегшало. «Краще б я помер», – подумав Люк. «Лежав би собі мертвий і нічого цього не знав. «Присцило! – мовив Гендрікс. – Відведи Люка до його кімнати!» «Так, лікарю. Брена, допоможи мені з ним до ліфта!» Поки вони туди дійшли, люку стиг оговтатись. Думки знову побігли звичними коліями. «Чи вимкнули вони тоді проектор? А він усе одно бачив цятки?» «Ви помилилися. Рот і горло Люка вкрай пересохло. «Я не те, що ви тут називаєте ТП!» «Вам це відомо, правда?» «Та однаково», – байдуже мовила Присцила. Вона повернулася до Брендона і всміхнулася по-справжньому, перетворившись на абсолютно іншу людину. «Побачимось пізніше, згода?» Брендон вишкірився. «Щепак!» Тоді він повернувся до Люка, раптом стис пальців в кулак і сунув ним Люкові в обличчя. Зупинився за дюєм від носа, але Люк устиг скривитися і зойкнути. Брендон задоволено розсміявся, а присцила, всміхнулася з виразом «Хлопці ніколи не дорослішають». «Диви, не я три її, Люко!» – сказав Брендон і манірно почвалав собі коридором поверх усі. Шокер у кобурі бився йому стегно. У головному коридорі, цю частину будівлі, Люко значив для себе як житлове крило, стояли дві маленькі дівчинки – Герда і Грета. Вони дивилися широко розчахнутими, переляканими очима – Трималися за руки і стискали під пахвами ляльок, таких же ідентичних, як вони самі. Люкові вони нагадували близнючок із якогось старого жахастика. Присцила довела його до дверей кімнати і пішла геть, нічого не сказавши. Люк зайшов до себе, поглянув, чи не забрали в нього ноутбук, і повалився на ліжко, навіть не скинувши взуття. По тому він проспав 5 годин. 15. Місіс Сіксбі вже чекала на лікаря Гендрікса, чи то пак Данкі Конга, коли той зайшов до неї в особистий кабінет, що межував із робочим. Жінка сиділа на краєчку маленького дивана. Лікар передав їй Теку. «Я в курсі, що ви волієте документи в паперовому вигляді, тож тримайте, якщо вам від цього легше стане». Вона не стала розгортати Теку. «Мені від цього ані легше, ані гірше, Дене. Це твої тести». «Твої вторинні експерименти, і вони, судячи з усього, неуспішні!» Лікар Уперто випнув щелепу. «Акнес Джордан, Вільям Горцен, Віна Паттел, кілька інших, чиї імена я вже позабув. Донна, як її там? З усіма ними ми отримали позитивні результати!» Місіс Сіксбі зітхнула і пригладила своє обрідкувате волосся. Гендрікс подумав, що в Сігарс пташина обличчя. Гострий ніс замість дзьоба, але очі такі самі, малі й зажерливі, пташине обличчя, за яким ховається мозок бюрократа, Пропащий випадок що й казати. І ще десятки рожевих, від яких ви не отримали результатів взагалі». Може, і справді так, але погляньте на це з іншого боку, сказав Гендрікс, бо фраза, що крутилась у нього на язику, як можна бути такою тупою? Принесла б йому купу неприємностей. Якщо телепатія і телекінез якимось чином пов'язані, а мої експерименти саме про це і свідчать, то можуть існувати й інші паранормальні здібності, латентні, які тільки й чекають, щоб їх виявили. Те, на що здатні ці діти, навіть найталановитіші, може бути тільки верхівкою айсберга. Уявіть, що телепатичне цілительство – це реальність, Уявіть, що гліобластому, яка вбила сенатора Джона Маккейна, можна буде вилікувати за допомогою мислення. Уявіть, що ці здібності можна скерувати на збільшення тривалості життя, наприклад, до 150 років чи навіть більше. Уявіть, що мета, з якою ми їх зараз використовуємо, це ще не кінець, а тільки початок. Я це вже все чула, сказала місіс Сіксбі і читала у твоєму, як ти сам волієш називати формулювання місій і стратегій. «Але ти не розумієш», – подумав Гендрікс. «І Стекгаус теж. Еванс розуміє начебто, але навіть він не може осягнути цього величезного потенціалу». «Ви так говорите, наче цей Еліс або Айрістен Гоуп становлять якусь особливу цінність. Ми ж не просто так називаємо їх рожевими». Він пшикнув і помахав рукою. «Двадцять років тому так і було, але не зараз», – відповіла місіс Сіксбі. «Навіть 10 років. Але...» «Годі, Дене, малий Еліс виявив ознаки ТП чи ні?» «Ні, та продовжував бачити цятки після того, як вимкнули проектор, і ми вважаємо це доброю ознакою, слушним знаком». «Але потім, на жаль, у нього почалися судоми. Як вам відомо, це нерідко трапляється», – жінка зітхнула. «Я абсолютно не проти того, щоб ти продовжував свої експерименти з вогниками штанзі, Дене. Але ти не маєш права відволікатися від основного завдання. А нашим основним завданням є підготовка резидентів». «До переходу у задню половину. Ось наш пріоритет. Наша місія і стратегія. Усі побічні результати не настільки важливі. Керівництво не цікавить паранормальний еквівалент Рогейну». «Рогейн. Засіб проти облисіння». Гендрікс відсахнувся, наче вона його вдарила. Ліки від гіпертонії, які, поміж іншим, допомагають голомозим мешканцям передмістя відростити шевелюру, навіть поруч не стояли з явищем, що можуть змінити якість людського життя. Певно, що ні. І певно, що якби твої тести були більш результативні, то я, а також ті, хто нараховує вам зарплатню, були б більше в них зацікавлені. Але наразі ти лиш кілька разів навздогад влучив у ціль. Лікар роззявив рота, щоб заперечити, але потім стулив, бо місіс Сіксбі глянула на нього вкрай погрозливо. «Поки можеш проводити свої тести, ти ми вдовольняйся. А як інакше, враховуючи те, що в результаті ми вже втратили кількох дітей?» «Рожевих!» – сказав Гендрікс і знову зневажливо пшикнув. «Ти так поводишся, наче є мрішці на, на вбазарний день». Сказала вона. Може, колись так і було, але ті часи скінчилися, Дене. Скінчились? А поки що. Ось тобі досьє. є. Червона тека. Навскіз на ній стояв штамп. Переведення.